Gianni Mura è, eh, secondo me, il, il giornalista più pop d'Italia. Scrive di cibo e scrive di sport. E, oltre che essere un giornalista pop, secondo me è un giornalista immaginativo. È per quello che quando si lancia un progetto come questo sul pane, eh, gli ho rotto le scatole perché venisse. Perché secondo me c'è bisogno, oltre che di pensiero, di immaginazione e anche di una, una visione pop. Va bene, dopo questa eh, introduzione eh, le suggestioni sul pane sono infinite, una è già contenuta nel titolo di questa iniziativa che poi presenterà Simonetta, buono come il pane, buono come il pane è un modo di dire piuttosto antico, esattamente come per definire una brava persona in Lombardia almeno si dice quello lì è un pezzo di pane eh, il pane è associato a delle privazioni per esempio mettersi a pane e acqua eh, fa venire in mente le razioni carcerarie oppure una dieta eh, mentre in termini più positivi per ricordare un'immagine un di Rosa Luxemburg abbiamo il pane e le rose dove il pane è, è, è qualcosa che risponde alle necessità quotidiane e le rose sono il plus, eh, una felicità aggiunta poi chiudo con le citazioni ma un filosofo tedesco Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia e quindi noi siamo anche pane che tipo di pane, quanto buono, ne parleremo dopo Siamo un paese ricchissimo di tipi di pane. Uh, la Francia è famosa per i formaggi, ma di pane codificato ne ha uno solo, per esempio, ed è l'intramontabile baguette, uh, che però a mio avviso è molto peggiorata come qualità. E devo dire che molto spesso l'italiano all'estero si fa riconoscere dalla velocità con cui spazzola il cestino del pane appena arriva in tavola eh, a me capita spesso durante il tour de France anche perché a mezzogiorno non si mangia la sera si ha fame e si arriva in un ristorante eh, con un bel cestino di pane a volte anche del burro salato bretone e si spazzola tutto e arriva il cameriere e dice vous êtes italien? e uno dice oui ma anche con una certa fierezza Il pane è sempre stata una presenza, forse l'abbiamo imparata da piccoli con la preghiera perché nel Padre Nostro si dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, non i nostri grissini o i nostri cracker e quindi il pane alla lunga ha assunto un significato simbolico molto forte il pane e il sale nell'antica Roma erano il gesto con cui si accoglieva l'ospite uh, un tozzo, parola in disuso, un tozzo di pane al mendico nei racconti non si negava mai il pane è anche all'origine di una parola che si usa spesso compagno, compagnia eh, che viene da con compane cioè persone che hanno condiviso il pane, cioè hanno mangiato assieme il pane è qualcosa di indispensabile non a caso prima si era parlato della sua del suo valore che è quasi come quello dell'acqua il pane di una volta, per chi ha una certa età e quindi è cresciuto non in tempi di supermarket si avvertiva col profumo cioè I negozi, i fornai, oggi molti vendono il pane ma non lo fanno, questo lo, lo saprete, cioè vedete che un negozio vende pane ma non ha forni, eh, non ha persone che vanno e vengono imbiancate di farina. Eh, dicevo che questi negozi avevano un odore di, un profumo di pane, di pane fresco, che era una cosa che galleggiava nell'aria e metteva già appetito oggi è molto più difficile sentire il profumo del pane anche chi al forno il profumo del pane è sovrastato da quello dei cornetti o brioche che dirsi voglia e il pane ha avuto anche dei nemici eh, terribili nei dietologi Il pane e la pasta sono le prime cose, posso garantirvelo per esperienza, eh, il pane e la pasta sono le prime cose che vengono tolte a una persona di sano e robusto appetito ed è lì che si impara ad apprezzare ancora di più il pane quando ne puoi mangiare pochissimo. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Fiera Fa la Cosa Giusta, l'incontro di Sala Pacifico, buono come il pane, chi state sentendo è il giornalista Gianni Mura. Dicevo che il pane accompagnava la vita già dai giorni delle elementari, perché si andava a scuola, non c'erano le, le mense allora, si andava a scuola con un panino imbottito di marmellato molto più spesso di, di salame o di coppa dipendeva un po' da dove, da dove si era bambini e poi si continuava a mezzogiorno la sera e anche il pane vecchio eh, veniva riciclato, cioè non si buttava niente e ci sono, se pensiamo alle bruschette per esempio, alla panzanella al pancotto, all'uso del pan grattato che si fa in Sicilia sulle paste cosiddette ammollicate o ammudicate con le acciughe, eh, diventa anche un ingrediente, no, un, un qualcosa che, che indora e che fa crocchiare quello che mangi. Il pane ha subito molte modifiche direi che non vive il suo periodo dell'oro, io credo, ma non posso dimostrarlo. Uh, qui sarebbe d'accordo il mio amico Michele Serra quando teneva su cuore la rubrica Botteghe Oscure. Io credo che l'inizio della decadenza sia cominciato con l'insegna non solo pane, che poi eh, si è allargata a non solo penne, non solo fulare, eccetera quando cioè un po' come le farmacie che una volta eh, davano un, un senso di solennità insomma con questi legni scuri queste queste anfore sembrava vagamente l'abside di una chiesa una farmacia mentre adesso è un po' come entrare in un negozio di giocattoli o comunque di, di, di sandali e di creme abbronzanti eh, ma non siamo qui a parlare di farmacie eh, torniamo al pane il pane secondo me ha cominciato a cambiare quando i fornai hanno molto differenziato il lavoro aprendo ad altre cose ma soprattutto il pane ha cessato di essere buono quando i consumatori hanno cessato di dargli importanza Noi dovremmo essere più informati su quello che mangiamo, eh, questo è un problema che riguarda tutto, voglio dire, la carne di manzo e le fragole, non solo il pane, ma per esempio almeno sapere che tipo di farina viene usata dal fornaio di fiducia sarebbe importante, perché per esempio in gran parte in Italia vengono utilizzate per panificare delle farine che arrivano dal Nord America e che probabilmente, dico probabilmente, possono anche essere a base di, di OGM, non lo sappiamo. Sappiamo che in genere il pane non è più buono come una volta ed è anche in aggiunta molto caro. A Milano c'è stata una rivolta per il prezzo del pane ma è nei promessi sposi, quindi non è molto attuale però è molto attuale quella che c'è stata in Tunisia. In Tunisia c'è stato un sollevamento popolare che poi ha portato alla cacciata del Presidente della Repubblica per l'aumento di alcuni generi di prima necessità, tra cui il pane. E lì la gente si è mossa e ha combinato quello che ha combinato. Io dubito che In Italia si arrivi a moti di piazza eh, perché il pane non è buono, però io trovo per esempio che tre euro e mezzo per un chilo di pane sia una cifra troppo alta, lo sia in assoluto e lo sia a maggior ragione in tempi abbastanza di crisi come quelli che stiamo vivendo, per cui eh, credo che sia necessaria utile e doverosa civilmente una campagna sul pane come quella che si sta combattendo su un altro fronte che è molto vicino peraltro che è quello dell'acqua quindi siccome siamo qui per sentire di questa nuova iniziativa e non le mie divagazioni sul tema io passerei il microfono a Simonetta Lorigiola che illustrerà questa nuova iniziativa grazie Ricordiamo che siamo in diretta dalla fiera di Milano fa la cosa giusta stiamo seguendo l'incontro buono come il pane appunto di pane abbiamo sentito parlare il giornalista Gianni Mura che storicamente è conosciuto per essere un ottimo intenditore di, eh, gastronom di gastronomia e di sport adesso sentiamo appunto Simonetta l'origliola del circolo del cibo altro mercato un altro milanese, però eh, scomparso come Aldo Buzzi, te ne scrissi, ehm, dedicò un piccolo racconto al pane, erano, erano la fine degli anni 60, eh, l'abbiamo messo anche qui eh, un pezzettino dentro il pieghevole che spiega l'iniziativa, perché ci pareva che fosse veramente, veramente significativo, perché Buzzi scriveva, malgrado un apparente rifiorire delle panetterie, il pane è in decadenza dappertutto, l'espressione buono come il pane sta per non avere più senso, il pane cattivo vincerà sul pane buono. Solo dei privati cittadini potranno tornare a gustare il sapore del buon pane impastando la farina giusta con il lievito giusto. E questo è soltanto un pezzettino di quel racconto che è veramente una chicca e se potessi, consiglierei la lettura a tutti. Sta in un librino piccolino pubblicato da Adelphi che si chiama L'Uovo alla coc e altre storie. E il titolo di questo racconto è Pane Carasau perché poi Buzzi dà la ricetta, dà la ricetta del, del pane Carasau, però eh, nell'introduzione dice... Eh, parecchie cose che si agganciano eh, a quelle che, che citava che diceva, citava Gianni adesso, per esempio le rivolte del pane, il fatto che appunto i francesi eh, scendono in piazza dice lui per tanti, per tanti motivi ma le baguette in Francia non sono più buone come, come una volta e dice Aldo Buzzi, eh, non sono convinto che i francesi eh, potrebbero fare un sitting in Place de la Concorde per, per protestare sul fatto che la baguette non, non è più buona invece magari bisognerebbe farli Eh, e bisognerebbe forse fare qualcosa anche qua, il motivo per cui ci è venuta questa idea di lanciare, di lanciare buono come il pane di lanciarlo come altro mercato come circolo del cibo altro mercato Quindi come commercio equo Dici ma cosa c'entra il pane con il commercio equo? Secondo noi c'entra e come Perché il commercio equo nasce Con dei valori fondamentali Sul, sul cibo e sulle materie prime Che sono la tracciabilità Che sono l'importanza dell'origine L'importanza de, dei processi di trasformazione Il fatto che si rispetti l'ambiente Quando si producono le cose Il fatto di essere trasparenti In tutta la filiera e anche nel prezzo Il fatto di tutelare il diritto di chi lavora Questo che sta nel commercio eco, nelle materie prime del commercio eco, sta tanto più nel pane anche. Quindi in questa comunanza lanciamo eh, questa questa campagna di Buono con il pane e la lanciamo con un eh, con un compagno di riguardo e anche di grande affinità eh, che è Altra Economia c'è qua Luca con noi dopo dirà anche lui due parole e eh, ci, ci illustrerà il loro punto di vista quindi diciamo iniziamo in due ecco anzi iniziamo in tre perché abbiamo anche Gianni Mura e siccome il tre è il numero perfetto non potrà che essere un successo Su questo sono convinta. Eh, vi dico eh, non vi voglio dilungare molto, in cinque minuti vi dico che cosa contiene questa campagna, su che cosa vogliamo fare informazione. Se il pane è in decadenza, il pane assaggiatelo perché, come diceva Gianni, il vero la vera prova del pane è l'assaggio dopo dodici ore perché magari il pane può essere profumato cioè oramai ehm, il gusto eh, al pane appena fatto non ci dà abbastanza ri risposte assaggiatelo la sera di segatura, di cartone com'è eh, queste sono diciamo le, le qualità organolettiche spaziano tra la segatura e il cartone secondo me poi è chiaro ci sono le debite eccezioni, non è che vogliamo generalizzare eh, però eh, sicuramente Questo, associato al fatto che costa, eh, insomma, in qualche maniera bisogna difendersi, o no? E bisogna forse anche un po' attaccare in senso critico, non in senso armato, naturalmente. E quindi c'è chi si è dato al fai da te. Una delle... Mh vabbè il discorso del lievito madre i gruppi d'acquisto spesso fanno anche scambio no? di lievito madre, queste pratiche comunque buone pratiche, buonissime pratiche e poi c'è anche l'altro versante quello che adesso va molto di moda la macchina del pane a me fa sempre un po' non lo so, fa sempre un po' paura questa roba della macchina del pane eh, però effettivamente è un modo anche veloce per farsi il pane in casa per chi magari se no non, non lo farebbe quello che mi mette un po' ansia è Che continuiamo a riempirci le case di questi piccoli elettrodomestici per cui quello che fa il caffè, quello che fa il pane quello che trita eh, quello è e, e, e, e si consuma elettricità e si occupa spazio e ci riempiamo le case questo un po' mi inquieta ecco, della macchina del pane per cui le ho resistito finora e continuo personalmente a impastarmi il pane da me però eh, siccome non sempre si ha tempo e neanch'io ce l'ho mi piacerebbe poter andare da un fornaio ehm, che dalle mie parti si chiama Pancor cioè il cuore del pane letteralmente Friuli e, e potermelo acquistare buono però ce n'è sempre, sempre meno appunto c'è il dilagare come diceva Gianni del non solo pane e il pane viene sempre più relegato alla decadenza e, um, eppure cosa c'è di più quotidiano? niente, l'acqua forse ripeto quello che semplicemente eh, eh, ha, detto, ha detto Gianni, perché il pane è quotidiano ed è un intercessore sociale in fondo, no? citava la Tunisia, citava i promessi sposi, tutte le cose che mi ero scritta io che ovviamente mi ha bruciato quindi... <ride> io sono contentissima di aver pensato le stesse cose che ha pensato Gianni e, e quindi eh in fondo è un intercessore sociale questo pane eh, e quindi non è soltanto per il gusto allora partiamo dal gusto perché ci piace no? Mangiare una cosa che ci dia soddisfazione, che sia buona anche la sera non solo eh, che continui a darci soddisfazione, però vogliamo anche che questo piacere, questo gusto sia sociale, sia condiviso sia una risposta anche quindi parlare di prezzi per esempio eh, E parlare soprattutto di pane buono, ma buono fino in fondo. Buono fino in fondo che cosa vuol dire? Che dobbiamo parlare delle materie prime, dobbiamo parlare delle farine, dobbiamo parlare dei lieviti, dobbiamo parlare di quanto tempo si lievita, di quanto tempo si fa lievitare, di come lo cuociamo anche, no? perché non tutti i modi di cottura danno lo stesso risultato sul pane ed è su questo che vuole focalizzarsi il progetto perché il progetto oltre che fare informazioni sul pane c'è il discorso importantissimo delle farine le farine appunto per la panificazione per la distribuzione per come è organizzata vengono tutte dal ma lo sapevate voi questa cosa che ha detto Gianni che tutte le farine eh, vengono dal Canada dagli Stati Uniti che l'Europa produce solo farine per pasticceria. Parliamo di distribuzione, diciamo così, tradizionale poi è chiaro che se uno va nel canale biologico è diverso è, è, è, okay. però parliamo, diciamo, del discorso generale. L'Europa Eh, in queste divisioni mondiali mappature economiche è stata designata a produrre eh, farine soltanto per la pasticceria tutte le farine per la panificazione vengono da Canada e Stati Uniti rischio OGM perché ovviamente sappiamo che il 40% del, del grano coltivato nel Canada è OGM attualmente il 40% eh, nella, nella zona di Manitoba per cui c'è questa farina che viene utilizzata tantissimo in pianificazione perché rende il pane molto morbido eh, Praticamente le varietà Manitoba Sono quasi tutte OGM Non esistono non OGM Di fatto quelle coltivate Quindi ci entra dalla porta anche questo E noi lo sappiamo ovviamente Ma non solo Queste farine Siccome per eh, sopportare ovviamente tutte queste, Tutti questi passaggi Devono essere trattate Quindi disinfestate di fatto eh, Riempite di conservanti Poi mi diceva un, un fornaio eh, Dell'entroterra veneziano Me lo spiegava proprio Non lievitano più Cioè queste farine fanno fatica a lievitare Perché sono morte praticamente E allora che cosa si sono inventati? Si sono inventati un lievito speciale Che si chiama miglioratore Eh, eh, quindi se uno dice miglioratore vuol dire che parti da una schifezza no? perché se la devi migliorare è ovvio no? questo miglioratore fate una ricerca su internet per divertirvi se avete tre minuti da buttare via e andate a vedere che questo lievito miglioratore in realtà oltre a lievito contiene di media almeno una decina di altri ingredienti c'è sempre la lecitina di soia che torniamo al discorso GM Eh, ci sono degli addensanti ci sono dei conservanti eh, a seconda dei vari tipi di miglioratori perché ce n'è per tutti i gusti il panificatore può diciamo, decidere che tipo di pane produrre, no? naturalmente tutto col supporto della chimica niente più è naturale, tutto è costruito e ovviamente mh, un amico chimico a cui ho chiesto specificatamente, ma questo lievito che dovrebbe far lievitare una farina che non può lievitare, come lo fanno? Ci deve essere, mi ha detto lui, una modificazione nel DNA del lievito, se no eh, non è possibile Quindi ho detto, mi stai dicendo che è un lievito OGM, bisognerebbe approfondire, però secondo me non c'è un'altra strada, devono modificarlo geneticamente. Siccome poi eh, il lievito in questo miglioratore viene messo insieme a tantissimi ingredienti, rimane praticamente inferiore al 3%, quindi per legge non devono neanche dirlo che è OGM. Questo è il pane che compriamo ovunque, eh? cioè a meno che uno appunto non compri del pane biologico, lì si apre un altro, diciamo una finestra di salvezza però eh, nel comune è questo. E quindi se noi non lavoriamo sulla tracciabilità della materia prima, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito una scheda di trasparenza del pane vogliamo realizzare con l'aiuto dei consumatori perché non siamo delle potenze anche se Altre economia è molto potente quando lancia le sue campagne come quella per imbrocchiamola eh, che conoscerete sicuramente cioè segnalare ristoranti che eh, servono eh, acqua di rubinetto su richiesta al tavolo eh, però insomma so, solamente con l'aiuto dei, dei consumatori e dei, dei cittadini privati riusciremo a fare questo Ma mappare i fornai i luoghi che producono pane che lo fanno ancora con amore cioè con amore della materia prima con amore di quello che si fa compilare una scheda questa scheda di trasparenza che abbiamo messo sul sito del circolo del cibo che ci dia informazioni appunto su cosa? sulla materia prima, sulle farine la loro origine, sul lievito il tempo di lievitazione il prezzo chiediamo loro queste cose e, ci dia, e diamo la, la disponibilità a diffondere queste informazioni il più possibile creiamo una mappatura appunto Eh, questo è l'obiettivo molto ambizioso, eh, che però parte eh, da una considerazione che è quello che se non ci interessiamo del pane, che veramente ce l'abbiamo in tavola minimo due volte al giorno, minimo, cioè di che cosa ci dobbiamo interessare e, e soprattutto se ce ne interessiamo collettivamente, è il motivo per cui eh, siamo qui a lanciarlo oggi. E quindi pronti via! Allora, grazie a tutti io sono Avete mattina... appena sentito Simonetta Lorigliola del Circolo del Cibo altro mercato, Vi ricordo che eh, siamo in diretta dalla Fiera Milano City Dalla Fiera Fa la Cosa Giusta In uh, Sala Pacifico A trasmettervi questo incontro dal titolo Buono come il pane Tra poco, uh... Adesso sta parlando Pietro Raetano, redattore di Altre Economia, partner appunto di questo incontro insieme a Gianni Mura, giornalista che abbiamo sentito parlare poco fa. E noi vi lasciamo allora al proseguo di questo incontro, di questo parlare sulla decadenza del pane. Simonetta ricordava la nostra campagna Imbrocchiamola per promuovere il consumo di acqua di rubinetto e per mappare quei ristoranti dove viene servita acqua di rubinetto, è bello completare questo aspetto anche con, uh, con il pane e con la qualità del pane, io credo e il motivo anche per cui noi guardiamo con grande attenzione e interesse a questa campagna è che investe di, un ruolo, le botteghe di investe di un ruolo fondamentale anche le botteghe di commercio e solidale il ruolo fondamentale è quello dell'informazione perché ovviamente la campagna Buono come il pane che oggi raccontiamo qua si sposta con questi materiali all'interno delle botteghe ed è facile credo far iniziare a riflettere le persone a partire Da quelle tre o quattro informazioni fondamentali che tu hai dato anche qua e che possono essere riassunte in maniera molto semplice anche sui materiali di, sui materiali di comunicazione, eh, io credo sia importante accanto a questo ricordare anche che ci sono alcune botteghe tra quelle che, asso, ad, associate al Consorzio Città e che stanno avviando anche la distribuzione di pane di qualità all'interno delle botteghe di commercio equestolidale e che sia anche un giusto modo di completare questo percorso di mappatura e di eh, far andare incontro al cittadino, che è anche consumatore e consumatore critico, la possibilità di incontrare... Il pane, di alta, il pane di alta qualità. Io credo, e infatti l'ho visto eh, segnalato anche all'interno dell'Iflet che, che promuove Buono come il pane, intanto mi interessa che c'è scritto parte prima, eh, nel senso che questo ci lascia intendere che ci potrà essere una parte seconda, una parte terza. A me, mentre ascoltavo Gianni Mura e Simonetta, veniva in mente la pasta, perché sostanzialmente... Siamo famosi in tutto il mondo per la produzione di pasta, siamo i primi consumatori al mondo di pasta, noi italiani, però il 40% della pasta italiana è prodotta con grani che arrivano dalle stesse regioni, cui faceva riferimento eh, Mura, e viene prodotta in una maniera industriale per cui la qualità di quella pasta è assolutamente eh, bassa, basti un dato e lo aggiungo a quelli che sono stati forniti fino adesso noi normalmente siamo abituati per esigenze immagino di marketing a pagare tanto il pane quanto la pasta da farina integrale di più che non la pasta e il pane bianchi quando, da un punto di vista proprio commerciale, per 100 kg di, di grano si ricava il 92% di farina integrale, il 70% di farina bianca, di farina di semola. Quindi, partendo stesso, dallo stesso quintale di grano, abbiamo 92 kg di farina integrale da lavorare, 70 kg di farina di semola, 0,0 da lavorare, ditemi voi com'è possibile che la pasta integrale costi di più di quella bianca, soltanto i produttori biologici, soltanto uh, avendo un uh, contatto diretto con chi panifica o produce pasta in maniera uh, realmente attenta alla, alla materia prima, Si ottiene una pasta integrale ad un prezzo equo che è più basso di quella bianca piuttosto che un pane integrale ad un prezzo equo evidentemente anche sintomo dell'attenzione alla qualità del prodotto e al fatto che c'è trasparenza nel prezzo del prodotto finale che ci viene proposto da questi, da questi produttori artigianali per lo più. La produzione industriale invece impone altre logiche che sono quelle della comunicazione. Allora noi compriamo una pasta integrale che in realtà è una pasta a farina 00 con aggiunta di cruschello. Eh, lo potremmo leggere nell'etichetta ma spesso le etichette, questa è un'altra delle battaglie o delle partite che apriamo con questa campagna, le etichette o non esistono, è il caso del pane, oppure sono omissive o sono molto lacunose. Quindi è interessante anche eh, nell'ambito dell'altro progetto solidale italiano che viene promosso a partire da questi mesi nelle botteghe di commercio equestolidale e che giustamente è ricordato all'interno di questo leaflet che le botteghe giochino un ruolo sociale, un ruolo giochino in maniera importante il proprio ruolo sociale che già hanno appunto andando a parlare ai cittadini italiani che conoscono altro mercato, immagino la maggior parte ormai conosca altro mercato per i prodotti del commercio equo e per l'attenzione alla qualità delle materie prime, alla qualità delle relazioni con i produttori legati ai prodotti che vengono tendenzialmente dai paesi del sud del mondo, che questo processo si sposti anche ad alcune cose significative della dieta quotidiana, il pane e la pasta l'acqua perché appunto anche l'acqua è, è un elemento su cui altro mercato sta investendo anche con la campagna sostenendo la nostra campagna imbrocchiamola ma anche con uh, tutto il processo in corso intorno alla privatizzazione del servizio idrico integrato e il referendum per cercare di frenarla. Proprio oggi pomeriggio c'è la manifestazione a Roma sulla questione dell'acqua per il referendum soprattutto. Ne abbiamo parlato anche questa mattina tra l'altro sulla manifestazione appunto che lancerà il referendum sul, contro la privatizzazione dell'acqua. Noi siamo qui ricordo appunto a questo incontro buono come il pane, sarà Pacifico della Fiera fa la cosa giusta. Eh, chi parla? La parola è passata adesso di nuovo a Gianni Mura, giornalista, storico giornalista che legge la Repubblica e anche anche la rubrica del venerdì di Repubblica lo conosce sicuramente eh, che ha aperto questo incontro appunto con una lunga mh, disquisizione anche storica sulla, eh, sulla realtà del pane, sul significato del pane nella nostra società e nella società di tutto il pianeta un uh, allarme sulla decadenza del buon pane lasciamo la parola dunque adesso ancora una volta a eh, Pietro Raitano di Altre Economie. A me colpì eh, durante la diciamo ormai penultima crisi del grano, parlando con alcuni grandi produttori di pasta, loro affermarono di non essere sconvolti dall'aumento del prezzo perché tanto loro avevano i loro container accatastati provenienti dall'Ucraina dove stata dove, ma dove il, la, la produzione costa, costa di meno eh, costa di meno ad esempio perché eh, ne abbiamo l'esempio anche su altri prodotti su cui altro mercato lavora molto ovvero la filiera tessile in quei paesi magari non c'è attenzione all'utilizzo che viene fatto dell'acqua e quindi irrigare un campo costa molto costa molto di meno Per quanto riguarda il nostro paese purtroppo c'è anche ci sono tutta una serie di dati che possiamo analizzare o provare a bozzare, eh, ad esempio che, produrre, che nessun produttore di pasta vuol riconoscere a chi coltiva un prezzo adeguato perché c'è la possibilità di importare tranquillamente a un prezzo più basso e quindi per il contadino è molto più facile ad esempio affittare quel terreno a chi ci metterà degli impianti fotovoltaici a terra, cementificando in altra forma la rendita agraria non consente più a molte aziende agricole di lavorare c'è un cambiamento in corso credo che è quello legato alla produzione di tipo biologico questo sta portando una controtendenza si stanno tornando a sperimentare ad esempio in Sicilia varietà nuove, varietà antiche che si rinnovano in una regione che ha perso negli ultimi cinquant'anni anni il diciamo così l'80% delle varietà di grano che venivano prodotte ad esempio queste sono dei, dei, delle possibili risposte delle abbo abbozziamo una risposta, magari nel proseguo di questa campagna possiamo fare un lavoro più serio insieme con, con altro mercato e cercare di rispondere in maniera compiuta a voi C'è l'intervento del pubblico in quello che eh, con ogni probabilità è un'intenzione, quella di un dibattito appunto? Pare di sì, adesso un signore del pubblico si è alzato, ha preso in mano il microfono e sta facendo una domanda proviamo a sentire, a seguire, insomma quali sono anche gli interventi del pubblico Mi ricordo che a Milano è stata fatta una rivoluzione del pane Io sono arrivato a Milano nel 74 e nel 76 o nel 78 massimo è stata fatta una rivolta del pane, cioè la gente si rifiutava di comprare il pane che non fosse la perché la Michetta era l'unico pane a prezzo controllato. È vero. E adesso la gente non fa più le rivoluzioni in Italia per il pane, perché in qualunque negozio non c'è mai, mai il pane al prezzo minimo io nel 76 mi sono rifiutato di comprare il pane e me lo potevo comprare perché ero un ingegnere dell'Enel guadagnavo molto rispetto alla media italiana ed ero appena, appena arrivato in Italia appena impiegato, il mio primo lavoro no? ok in Italia, in eh, da, Roma, da Roma a Milano però mi ha sorpreso la civiltà milanese con questo aspetto qualcuno a Milano faceva la rivolta del pane usciva e se ne andava e quella sera rimaneva senza pane o andava nel panettiere a fianco per cui a Milano c'è era... stata una seconda rivoluzione del pane e io l'ho vissuta infatti eh, poi è la domanda per no te. è vero era la metà degli anni 70 ed era il canto del cigno della città <ride> però è vero ed è, ed è anche vero che il cosiddetto pane a prezzo popolare cioè la michetta o quella che a Roma è la ciriola Uh, non c'è più, cioè non, non c'è. No, ma questo ma questo è anche il pubblico spesso è frantumato, non ci sono tante associazioni, io stesso sono frantumato e, e questa è una cosa soprattutto che dovrebbero decidere gli amministratori della città. Cioè il, il pane a prezzo politico e io non sarei intervenuto a un dibattito sul costo del caviale, però anche perché mi interessa di più il pane, ma queste sono cose che non.. purtroppo non c'è la stessa capacità di mobilitazione a Milano che c'era in quegli anni, altrimenti non comprare il pane per due o tre giorni, eh, sarebbe sarebbe già una.. una una manifestazione di un, di un certo peso però non lo fa nessuno Per pochi. Sì. sì, comunque come dato tecnico ricordiamo che esiste ancora per legge l'obbligo di produrre il cosiddetto pane comune in una percentuale dell'almeno 3% della produzione però io ho provato veramente a fare un giro, vi sfido a farlo e andare a cercare questo benedetto pane comune che dovrebbe costare intorno all'euro al chilo io non l'ho trovato da nessuna parte Questa è anche una prova Perché appunto per legge ci dovrebbe essere no Poi vabbè fa schifo come l'altro Se non di più ovviamente poi Perché figuriamoci Però non c'è neanche ecco. Ricordo che siamo in diretta oramai allora, il dibattito continua Appunto con il pubblico di il prima Mia nonna faceva il pane in casa E mia, mia moglie lo fa ancora adesso Mia, mia, mia nonna In Sicilia Faceva il pane con la farina della, del suo campo, che coltivava suo marito, diciamo. E il pane lo faceva, non so... Una io, volta, io, una volta eh, a settimana. Una volta a settimana. Non, so, non mi ricordo se lo faceva di sabato o di domenica mattina, però era, o venerdì, non so. Era un giorno di fine settimana e durava una settimana. E l'ultima settimana era, e l'ultimo giorno era buono come il secondo giorno. Il primo giorno non si mangiava il pane fresco, si mangiava la focaccia fresca, cioè quella molle, quella, la focaccia, tipo focaccia, il pane fresco si mangiava il primo giorno quello di tipo diverso. Invece dal secondo in poi si mangia, cioè il primo giorno si mangiava la pizza, tutte quelle cose lì, belle, fresche invece il pane si mangiava dal secondo al settimo così era nell'abitudine del paese e io sono nato in un paese in cui non esisteva il pane la facevano, lo facevano tutti in casa mia zia è stata la prima cioè era una di quelle che vendevano il pane ai vicini dopodiché è stato fatto il primo fornaio io sono andato in vacanza in Sicilia eh, parecchie volte ma due o tre anni fa torno dopo dieci anni che non andavo e vado al panettiere quello vicino a casa di mia madre e, e vedo una tutta scritta il negozio rinnovato e su scritto antica panetteria bello mia io dico c'era la figlia del fondatore e dico ciao ma eh, avete cambiato l'insegna dice sì perché noi siamo i più antichi dico lo so io mi ricordo quando avete aperto cioè quando avete aperto mi ricordo che mia zia mi raccontava di quando avete aperto perché lei ha finito di vendere il pane eh, allora, lei mi dice sì noi abbiamo aperto nel 48 ah dico ma allora anch'io sono antico perché sono nato nel 48 dico però mi piace essere antico e non vecchio perché antico ha un valore vero come il panettiere fa il pane di questa qui sì soprattutto le pizze perché Cosa, cosa prendi di fresco nel panettiere? io prendo le pizze e le focacce o la facaccia ripiena di, di, di verdure e patate che è tipica di quella zona o il pane consu come dice lui, il pane consato il pane condito che deve essere fresco ecco, per cui no, la domanda, scusate, ho fatto io, ho parlato dei ricordi, la domanda invece era io capisco benissimo l'iniziativa vostra Che è culturale, ma eh, a parte la cultura non vedo l'obiettivo della vostra iniziativa. Cioè, voi chiedete ai, a tutti di segnalarvi panettieri buoni, ma voi sapete già quali sono i panettieri buoni, cioè eh, potete fare un'azione sui panettieri senza bisogno che il pubblico legga quello, cioè, siete abbastanza conosciuti in Italia. Ecco per questo dico. Eh, è culturale perché io ogni tanto compro il pane kamut e so che è fatto col grano kamut che viene dall'Egitto e mi fa piacere se io trovassi sul mercato no, il pane eh non lo so que Beh, quello mi interessa ecco. Qu qual è lo, lo scopo sul si stanno alternando Si stanno scoprendo molte facce per quello che riguarda il pane, la panificazione e soprattutto le farine con, il quale, eh, con le quali viene fatto il pane che mangiamo ogni giorno, questo incontro che è molto interessante perché si occupa appunto, come hanno ripetuto più volte, Eh, I nostri i nostri amici, mh, eh, si sta parlando di una cosa eh, base dell'alimentazione umana, di un prodotto base dell'alimentazione umana e eh, si è aperta quindi di fatto una campagna su questo, Buono come il pane, è lanciata appunto da altre economie assieme ad altro mercato con il sostegno anche di eh, Gianni Mura, eh, di questo stanno parlando, della decadenza del pane di come fare appunto per eh, tornare a del pane rispo, senso... sto parlando adesso Simonetta Lorigliola allora, questa è una campagna informativa la campagna informativa si rivolge a tutti i consumatori ed è una campagna informativa noi non interessa andare a agire sui fornai non siamo una, una distribuzione di marchio o di niente ci interessa fare cultura, informazione vuoi aggiungere qualcosa? Sì Quando siamo partiti con la campagna Imbrocchiamola, con altre Questo invece economia, è Pietro Raitano, è che, altre economie, ehm, redattore, giornalista di altre economie. Eh, ciò di cui ci rendiamo conto adesso a distanza di qualche anno è ad esempio che eh, i nostri materiali informativi, ovviamente un po' mediati, adesso sono in tutti i, gli ipermercati Coop. Coppa ha lanciato una campagna anche di informazione ai consumatori, Acqua di casa mia, una campagna per promuovere il consumo di acqua di rubinetto, in cui utilizza alcune eh, diciamo così, rappresentazioni che avevamo fatto noi, la mappa dell'Italia per dargli l'idea ai cittadini italiani qual è la distanza tra una fonte e il supermercato e la città. Eh, lo stesso può succedere con il pane, Altromercato lancia questa campagna, si parte… Ciò non è detto che questo invogli chi gestisce la produzione e soprattutto la distribuzione, oggi gli italiani per il 70% acquistano i propri prodotti nei ipermercati, di modificare radicalmente il sistema di produzione del pane, perché poi è questo credo a cui tendiamo a cui vogliamo arrivare. Esatto, sulla COP aggiungo solo che crederò veramente a COP quando non venderà più l'acqua in bottiglia, come hanno fatto delle catene francesi con l'odevole gesto, e... Continuano le domande del pubblico. Ultimissima e poi chiudiamo perché abbiamo chiesto fin troppo. Credo che comunque la campagna, una campagna di questo tipo, se anche avesse l'obiettivo di portare a conoscenza delle persone che normalmente comprano il pane senza farsi domande come si può scegliere un pane buono e scegliere chi lo fa bene e chi no già questo diventa un risultato e un obiettivo concreto quindi se già questo fosse il primo passo la campagna ha un suo senso in partenza bene, grazie davvero a tutti, grazie a Gianni tantissimo che subito gli faccio promettere che se tra qualche mese facciamo un bilancio un primo bilancio è qua con noi a farlo non qua o da qualche altra parte grazie e www per aggiornamenti sulla campagna.